Казвам добра вечер на всички. Ето ни отново на този вечерен молитвен час в петък, когато, както правилно каза брат Христо, ще се постараем да разчупим духовният хляб или хляба на живот, който е Божието Слово. Събираме се тук като християни събираме се... Защото имаме нужда? Имаме ли нужда? Главната ни нужда е от Христос. Главната ни нужда е Той. Исус. Надявам се, че все повече и повече, колкото повече минава времето, да разбираме че това е единственото нещо, което ни трябва в този живот. Да издигаме Исус, да говорим за Исус, да се съсредоточаваме в Него, да го анализираме, да му подражаваме, да го следваме. Нима... Това не е християнския живот. Какво е християнският живот иначе? Без Христос нищо. С Христос и по Неговите стъпки всичко. И сега ние сме християни. Но аз имам въпрос към вас. Поне от време на време питате ли се. Абе, ние, що за християни сме? Поне от време на време. Обстоятелствени? обстоятелствени християни сме? Обстоятелствено посветени ли сме? Частично посветени ли сме? Или напълно посветени християни? Търсите ли отговора на този въпрос? Важен е да знаете. Никак не е лошо всички ние да го търсим. Всъщност, откъде започва нашето християнство? От ума. Нашето християнство започва от нашият ум. Какво е необходимо, за да бъдем християни? Ами точно това е необходимо. За да бъдеш ти, за да бъда аз. За да бъдем ние християни, е необходимо преди всичко да осъществим, без негова помощ не, но с негова помощ пак, промяна на ума, промяна в мисленето си, промяна в отношенията помежду си и с Бога. Така ли, според вас? Това ли е необходимо, за да бъдем християни? А за да бъдем посветени християни, какво е необходимо? Само за един момент. Какво на практика означава да бъдеш посветен християнин? Какво е необходимо, за да станеш или да бъдеш посветен християнин? Предлагам ви да поговорим по въпроса. Ето защо тази вечер като заглавия на своята проповед, аз съм поставил посветеният християни. Желая да ви посоча няколко характеристики, по които можем да познаем дали в момента сме посветени християни или не. Няколко характеристики, по които можем да разберем, да осмислим ако в момента не сме все пак посветени християни, как можем в близко бъдеще да се насочим в този път на посветеността? И ето ви първата от тези характеристики. По какво ще познаем, че сме посветени християни? Посветеният християнин, първото нещо, мисли повече за другите, а не за себе си. Първата характеристика. И ето вие сега почвате да анализирате, нали? Слушаме словото, слушаме размишленията на пастора и започваме да анализираме дали отговаряме на тази първа характеристика. Посветеният, повтарям християнин, е този, който мисли повече за другите, а не за себе си. Филипяни, Втората глава. Четвърти и пети стих. Филипиани 2, 4 и 5. Павел казва тук в този текст. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имейте у себе си същото съзнание, в някой превод на Библията същия тум се казва. Имейте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Е това се чете лесно, брати и сестри, обаче се преживява трудно. Или се постига трудно. Защо? Поради нашият егоизм. Непосветеният християнин, да направим веднага един паралел, непосветеният християнин, разбира се, мисли повече за себе си и по-малко за другите. И обратно, посветеният християнин мисли повече за другите и по-малко за себе си. Сега внимавайте. Ти за кого повече мислиш? Знаете ли кога започва истинското смирение? Как кога? Пастори, ще кажете, може би ви. Истинското смирение започва, когато считаме себе си за нещо по-малко от другите. Вярно ли е това? Не. Не ли? Не. не е вярно. Тогава от къде започва истинското смирение? Истинското смирение започва не когато считаме себе си за нещо по-малко от другите, а когато започнем да мислим по-малко за себе си. По-малко за себе си. Когато забравяме себе си. Истинското смирение започва когато престанем да се съръуточаваме вниманието си върху собствените нужди. И започваме да мислим повече за нуждите на тези, които са до нас. Вижте Исус. Филипяни 2 глава, 6 и 7 стихове. Който като беше в Божия образ, пак не е сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Е, добре кога беше последният път, когато се отказахте от всичко? Заради? Заради кого? Заради благото на някой друг. Кога беше последният? Това изпитва силно нашата вяра. Сега чуете нещо важно. Братко и сестре не можеш да бъдеш посветен християнин, ако си изпълнен със себе си. Нали не можеш? За съжаление, обаче, голяма част от нашето служене е насочено точно към това, а именно към нас самите. Голяма част от твоето и моето служене е насочено към нас самите. Защо Същност служим ние. За да се харесаме на другите ли? Айде да си го признаем. За да се харесаме на другите? За да можем да накараме останалите или другите да се възхитат малко от нас, нали? Виждате ли сега? Какво можем ние и кои сме? За да постигнем някакви лични цели ли? За това ли служим на другите? Знаете ли как се нарича това? Това не се нарича служене, то се нарича манипулация. Това е манипулация. През цялото време мислиш за себе си, колко си благороден, колко си прекрасен, колко си добър, колкото си можеш, с какви възможности си, колко голям християнин си, колко редовен си на богослуженията в петък вечер, събота сутрин, събота вечер. Колко редовен си на здравния семинар всяка неделя. През цялото време мислиш за себе си. Даже понякога. Стигаш и до пазарлък с Бога, като му казваш, ей, виж, Господи, аз ще направя това за теб, ако обаче и ти направиш нещо за мен. <към> И кой е посветеният християнин? Посветеният християнин не се опитва да използва Бога за личните си цели, а? а е така. Но по-скоро дава възможност на Бога да използва Него за собствените си цели. Сванахте ли? Няма нещо трудно в това. Второ, втора характеристика. Значи, първата характеристика е, ако искаш да разбереш дали си посветен християнин, дали мислиш повече за себе си или за другите. Ако мислиш повече за себе си, откажи се от <съща> убеждението си, че си посветен християнин. Все още не си. Второ, посветен християнин мисли като настойник, а не като собственик. Сега има един друг текст в първото послание на Павел към Коринтияните. Първо Коринтияни, четвърта глава, стих първи. И Павел тук казва. Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни. Не казва и господари или собственици на Божите тайни. А казва настойници на Божиите тайни. Брати и сестри, кой е това настойник? Какво е настойник? В библейски времена настойник е просто един слуга, който трябва да отговаря за имота на някой друг, на някой господар. Това е настойник. И ето, например, сещам се за Йосиф, след като неговите братя го. Продадоха на Исмайляните и те го закараха в Египет. Йосиф попадна в дума на Петефри. Така беше, нали? И само след много кратък период от време, Йосиф заслужи доверието на Петефри и Петефри го постави на целия си дом. Така ли беше? Настойник. Малко по-късно, обаче, стана там в случай с една история с жената на Петефри. Йосиф Трябваше да влезе в затвора. Обаче в затвора какво е правил той Йосиф? Можем само да гадаем. Ама ясно е, нали? защото текста не показва това. Началника на затвора го постави на целия затвор. И хем в затвора, хем, сякаш, не в затвора, хем на свобода, нали, в този смисъл. После Йосиф излезе от затвора и се среща с фараона. Трябваше да му разтълкува ини сънища. Фарона го постави над, над целия Египет, на целия народ. Е, добре. Какъв настойник беше сега Йосиф? Ето го отговор. В 1 Коринтин 4.2. А това, което се изисква от настойниците, а това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Какъв настойник беше Йосиф? Ами, ясно е. Йосиф беше верен настойник. Нали така? Е, ти какъв настойник на Божите притежания си. Как оперираш с ресурсите, които Бог ти е дал? Настойник. Отговарят за това, бе, човек. Това е истината. За един посветен християнин е много важно да разреши когато говорим за настойничеството, да разреши и въпроса с парите. Много е важно да изреш да този въпрос. Това е част от Твоето настойничество. Защото чуйте, какво казва Исус Христос. Лука 16 глава. Лука 16 и там стих 13. Никой служител, казва тук Исус, не може да служи на двама господари. Защото или ще намрази единият и ще обикне другия или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Чувате ли какво казва Христос? Тук? Христос не казва, не трябва да служите на Бога и на мамона. Христос казва, не можете да служите на Бога и на мамона. Невъзможно е. Невъзможно е, брати и сестри. Защо да е невъзможно? Е, как? Защо? Живот на служени и живот за пари са две взаимно изключващи се цели. Ти коя цел ще избереш? Или коя си избрал? На коя цел ще посветиш живота си? Живот посветен на Бога? Или живот посветен на... Мамона, нали? мамона парите. Той е бог на парите, този мамон. Трета характеристика за посветеният християнин. Посветеният християнин мисли за своята работа, а не за това, което другите правят. Не за това, което другите вършат. Галатяни 5:26. Галатяни 5 глава 26 стих отново говори Павел и казва да не ставаме щеславни, щеславни, горделиви. С знаем го. Един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. Струва ми се понякога, че сме майстори в това. Да се дразним един друг. Е, и завистане не е чуждо пъй гордостта не ни чужда. Но ние сега говорим за посветението християнин, нали? Посочваме от тези характеристики, които ни показват кой е посветен и кой не Това е библейски. Библейската посока. Библейската насока, по-скоро. Това е библейска, библейска характеристика. Често като християни допускаме да ни завладее един дух, който дух, нека го наречем състезателен дух. Състезателен. В какво се състезаваме чрез този дух? Кой по щедър Кой по-можещ? Кой по-добър? Кой по-достоен? Усещате? Завладява... Завладява ли ви често този дух? Състезателен дух? Да, бе, той е. Или она е. Аз съм по. Случва ли си това при нас? За съжаление, това е само една загуба на време и на сили, от която никой, ама абсолютно никой от нас не печели. Освен един. Сетихте ли се кой? Дявол. Само дявола е печели и вижте, братя и сестри, съществуват ред причини, наистина. Много причини, поради които е нелогично, поради които е глупаво да се състезаваме по този начин. Кажете ми, не сме ли ни от един отбор? А? Не сме ли? Не сме ли си поставили една цел? Не търсим ли да прославим с, с, с, с живота си Бога? Не сме ли надарени от Бога с различни дарби, които се стараем така да съберем, така да сумираме, така да структурираме, така да обеденим, така да канализираме, че да, да му служим, бе по-добре да му служим. Нали всички към това сме се ориентирали. Ама от време на време, бум, състезателният дух. Живота на посветени християни наистина няма място за дребнава ревност. Как можем да допускаме такова нещо? Защо не се борим против това? Против всичко друго се борим против всеки друг, нали? Понякога е така. Ама против тази древна вареност, Когато един посветен християнин е заед да служи на другите, той няма време да критикува. Внимайте с критиката. Много ви моля. Аз пък поне, докато съм тук при вас, няма да допусна толкова лесно някой да критикува другия. Да критикувате който е да ви това не е вашата работа. Изобщо не е вашата работа. Спрете с това. Ако си зает с някаква работа за Бога, няма да имаш време да критикуваш когото и да било. За каквото и да било. Нямаш време просто. Работата на посветенен християнин не е и да се оплаква от несправедливостите, с които се сблъсква. Оля ли, мали! Колко много несправедливости има. Оплаква се от болести, оплаква се от проблеми с пенсията, с тока, с парното и може да си платиш, не знам по какво Много несправедливости има в този живот. Посветеният християнин не се самосъжалява за слабостите си. И кой няма слабости? Не се самосъжалява за недостатъците си, не се самосъжалява за грешките, които допуска толкова често. Що трябва да се самосъжаляваш? На къде си тръгнал в този път? Посветеният християнин не се възмущава от слабостите, грешките и недостатъците на другите. Моля ви спрете с това. Очите ни понякога се в това. Това с кво дошла? той с дошъл, как е облечен, с панталонния жената, без панталонния жената, с бойдиса на косали, без са на косали, с широко деколтели, без широко деколтели. Кой излиза на вона, как излиза? Аман. Нали? Стига толкова. Няма смисъл от това. Това не е нашата работа, разберете. Нашата работа е да вършим онова, което Бог ни възложи. Посветен християнин просто трябва да уповава на Бога и да продължава да служи на другите. Младите на старите, старите на младите. Слизате по-често отгоре, младежи. Ето тук долу, при възрастните. Какво се криете горе там? Няма смисъл. Елате тук долу, при народа, елате, нали? Възрастни, пък качете си, и вие веднъж горе. Няма толкова да ви заболят краката. Сенете при тия млади хора, попитайте ги, ей, вие как сте? Някакви нужди имате ли ви, младежи? Вие сте нашите деца, някои са ваши внуци. Стига с това обвиняване, стига с това критикуване. Утре е ми Господна вечеря, внимавайте. Работата на посветения християнин инде не е да оценява и ревизира дейността на другите. Не е това неговата работа. Той Павел го казва. Да ви го прочета ли? Римляни 14.4. Чете какво каза Павел. Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? Господарят ще реши дали слугата успял. Това е един друг превод на Библията. Малко по-точен. Кой си ти, че да, че да съдиш, а? Това ли ти е работата? Има господар, който ще съди. В задълженията на посветения Християнин не влиза това да се защитава от критика. Ама това трудно го издържаме. Къде си тръгнал да ме критикуваш? Моята гордост не позволява това. На бързошите. Така не става. Ако си посветен християнин, не се бориш, не се, не се противопоставяш на критиката. Добре, остави твоя Господар, ви човече. Той толкова ли е слаб, за да те защити? Нека той да поеме критиката, която. Идва върху теб. Понякога може да е основателно. Друг път не основателно. И какво от това? Изтърпи го. С коя сила? Не с твоите. С силата на твоя господар. Четвърта характеристика. Посветеният християнин гради своята идентичност в Христос. Такъв с готовност приема задачите, които другите считат, че са под тяхното ниво. В този смисъл, такъв християнин много прилича на своя господар, тъй като той го след да постъртите. Ако погледнем на господаря, ако се взрем в Исус, ще видим, че за него нямаше срамна и недостойна работа. Нали? За Исус нямаше Когато ставаше въпрос за спасението на грешници, Исус беше готов да се сниши до край. Беше готов да падне възможно най-ниско, да се смири. Беше готов да извърши каквато и да е слугинска работа, само и само да спаси колкото се може повече паднали свои деца. Е добре, ако е така, искаш ли да следваш постъпките на своя господар? Искаш ли да живееш като посветен християнин? тогава трябва да споделиш идентичността си Христос. Попитай си, кой съм аз? Откъде идвам? На къде отивам? Защо съм тук на тази земя? Защо живея тук, изобщо? Защо идвам на църква? Каква е целта и смисъла на моя християнски живот? Петто. За посветеният християнин служенето не е задължение. Служенето е възможност. Айде сега сложим ръка на сърцето си и да си признаем ко с колко много възможности се сблъскваме всеки ден. Възможности за служене, нали? Запелязваме ли ги? Фиксираме ли ги? Оползотворяваме ли ги? Обичаме ли хората? Обичаме ли да им служим? Обичаме ли да посрещаме техните нужди? А нуждите на своите брати и сестри по вяра? Ами на домашните си? И Павел застава пред нас и ни казва тези думи, които често трябва да си ги припомня. Първо тей 5.8. Ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. И сега отново да погледнем към Исус. Защото казахме, че Той е, няма друг. Към мене погледнете, казва Христос, и спасени бъдете всички земни креща, защото аз съм Бог и няма друг. Как Исус посрещаше възможностите, които му се предоставяха? как ги откриваше и как ги оползотворяваше? Как? Няколко текста набърз. Първият от тях в книгата Деяния на апостолите, това е 10 глава, 38 стих. Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяние, и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Разбира се, Исус нищо не правеше без наместа на Своя отец и Той винаги ги търси присъствието на отца си. Исус винаги се сродочаваше в него. Исус нищо не правеше без него. Днес е един колега ми се обажда. Говорихме за други неща, но между впрочем, той сподели с мен един проблем, който е възникнал в Неговата църква. Казва за сега има някаква инициатива за даване на деца а, на така наречените приемни родители. Нали? Да. Защото то казва още около 3 години според а, последните така закони, които куват в това отношение, още около 3 години ще държат различни такива деца, които са, от, а, които са сирачета, изоставени. После затварят тези домове и който е взел дете, добре, който не е взел, това дете няма къде да отиде. И те, понеже освояват еврофондове, европейски средства, бързат, за да дадат тези дечи, за да ги разпределят на самната. И ставаш приемен родител. Добре. И като ставаш приемен родител, ти трябва да гледаш съответно това дете, нали? И членовете на неговата църква, на този моя колега, на членът от неговата църква, 90% казаха, да, ние ще вземем, ще вземем такива деца. И той се оплашил, казва, чакайте. А те са от ромски происход. Към. Абе, вие имате ли условия да гледате дете? Ще ли да дават по 300 и колко лева там, 20-30 лева на, на калпак, нали? на глава? от семейството, като вземеш детето. И още 200 240, 50 лева за самото дете. Някъде около 600 лева. А, влизат 10-ти месец. И хората са съблазнили. Мотивацията е съвсем различна Те не взимат детето просто защото е дете и защото искат да го отгледат. И то Дай Боже за Христос. Те го взимат, защото ще получат чрез него пари. И той им казал колегата Магиня, знаете ли какво правите? Можете ли се грижите Имате ли условията? Туалетна имате ли? Имате ли баня? Имате ли отделна стая? Необходимите условия за живеене. Това са нужди. И Христос, четем тук, че правеше благодеяние, изцеляваше всички улетявани отделно, защото Бог беше с Него. Матей 9 глава 35 и 36. 9 глава, 35 и 36 стих. Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше синагогите им и проповядваше благовестието на Царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. А когато видя множеството, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Исус така посрещаше възможностите. Матей 5 глава 38 до 48 стих, който иска може вкъщи да спорете, сега да спестим от времето, но там в края се казва и така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Заради какво? Защото дори и враговете си, казва там, коментира Христос, трябва да обичаме. Чули сте, че било казано око за око, зъб за зъб. Е да, аз пък ви казвам нещо друго. Чули сте, че било казвано Обичи и, неприя... Обичи и приятеля си, но мръзи врага връг... си. Но аз пък ви казвам нещо друго. Така Христос посрещаше възможностите и нуждите. И в Матей 7 глава 12 стих, там където знаем, е записан... записано е златното правило, както се казва. И тъй, това, което искаш да правят човеците на теб, ти прави същото на тях, защото... Това е същността на закона и пророците. Сега искам в края да си представите нещо. Представете си какво би станало, ако само 10% от адвентистите по целия свят погледнат сериозно на ролята си като посветени християни. Само 10%. Кажете ми, нямаше ли тогава доброто, което щеше да се направи на останалите хора, да говори мощно като свидетелство в полза на нашия Господ и Спасител. Какво добро тогава можеше да се направи? Какъв имидж щеше да има тогава църквата? Ето защо въпросът ми към теб тази вечер, мой братко и сестро, е като говорим за посветеният християнин, ти искаш ли да бъдеш от тези, които влизат в състава на 10%? Знай, че тук възрастта и пола нямат никакво значение. Единственото значение тук има решимостта да се посветиш. Или решението да се посветиш. Ще го направиш Бог очаква това от теб. Знай. И защо го очаква? Защото искат чрез теб и чрез мен да завърши триумфално, започнато до преди 2000 години, свое спасително дело. Ето защо апелирам тази вечер първо към себе си и после към вас. Нека да не се бавим. Ние можем да се включим в числото на ОНЕЗИ, които, ако са загубили от части своята посветеност през всичките тези години, могат да я възстановят, могат да се включат в числото на тези, които ще бъдат наречени посветени християни, не толкова като декларация пред другите, колкото като начин на живот. С цел да прославим този, който ни възлюби с вечна любов. Ако направиш този избор, никога, никога няма да съжаляваш. Амин!